بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala sallina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta l'alimul hakeem. Rabbi subhani wa salli wa yasir li amri wa ahli ukdata min lisani yaqqa huqawli. Amara. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka Allahumma arzu alayna ikwatak wa anshur alayna min ghazain rahmatik ya arhamar rahimin Insya-Allah nanti baca buku ni kebuat berapa dah tak, tak ada buku surat ni dah Saya dah baca dulu sikit Saya ingat saya dah baca berkaitan dengan mukadimah ni Tak usahlah lah saya saya kita sikit lagi Muqaddimah ini Siapa yang tidak ingat kepada Allah Sudah tentu ia akan minta daripada petunjuknya Manusia di dunia ini diuji dengan dua perkara ini. Yang pertama ujian Allah kepada manusia Supaya mengingati Allah dan mengikuti petunjuknya Aini yang pertama. Atau lupa kepada Allah dan hidup sesat itu adalah dua persimpangan jalan Dan tidak ada jalan yang ketiga yaitu jalan iman dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat Jalan kufur, sesat dan kecelakaan di dunia dan di akhirat Jadi kita minta kepada Allah Supaya kita ni sentiasa diberi nikmat, Diberi rezeki oleh Allah Ingat pada Kepadanya Sebab itu Imam Ashrafi'i Al rahimahullah alaih Dia kata Hendaklah kamu bersama dengan orang yang berilmu Iman syafi'i suruh kita ni Dia kata suruh kita ni mendekati Orang yang ingat pada Allah Supaya hidup kita ni Ingat pada Allah Dan Kurangkan bergaul dengan orang kaya Yang kurang ingat pada Allah Kita hari ni Kalau kita cari dengan orang-orang yang tak ingat pada Allah Dia jumpa kita Dia tanya Memakai kita apa lagi Kata tapi kalau kita jumpa dengan orang-orang yang ingat berdaumah Malah ni ada kuliah tak? Okeylah tu Atau malah ni ada tahlil tak? tak boleh makan? Bukan <tuh> <tuh> di sini lah, baiklah <tuh> Okeylah tu ha. Ada? Jadi tak apalah, insyaAllah <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Itu rezeki namanya Jadi dia kata, dengan demikian semulia-mulia ilmu yang dipelajari oleh manusia dan yang diajarkan kepada orang lain Ialah ilmu yang berhubung dengan keimanan Jadi ilmu yang paling mulia Sebab tu kita sebagai bapa kepada anak Mesti ajar anak kita kenapa Sebab tu ada tiga tanggungjawab bapa kepada anak Yang pertama sekali Sa'abi Ambi wakaf kata Nabi suruh supaya ajar anak kita Yang pertama Ajar uh, ni, Apa nama ni? Ajar Al-Quran Yang kedua suruh ajar cinta pada Nabi Cinta kepada Nabi Yang ketiga suruh ajar anak supaya cinta kepada kerabat Nabi Sebab tu kita selawat, Allahumma salli ala sallina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad Ada orang dia ambil ni dia beri nama anak-anak dia dengan anak-anak Nabi Alhamdulillah Dia kata dan rukunya dan tuntutannya, Rukuh-ruku Islam tuntutan. Dan sebaik-baik senjata untuk menjaga diri daripada bahaya Ialah mengetahui tanda-tanda kufur Tanda-tanda ha, kufur banyak tuan-tuan ha, Nanti kita akan Baca lah insyaAllah Andainya manusia mengetahui jelas Kedua perkara penting itu Sudah tentu ia akan mengetahui Jalan kebahagiaan dan jalan kecelakaan Lantas ia beriltizan Beriltizan ni maksudnya ha, Bercerita-cerita untuk, untuk mencapai Dengan jalan kebahagiaan dan tanpa jalan eh, kebahagiaan itu tanpa menyimpan daripadanya, Di samping itu ia berusaha menjauhi jalan kecelakaan. Apabila kita ada ilmu, Insya Allah kita akan cari kebaikan. Sebagai contoh, orang yang tahu jalan, orang yang tahu banyak jalan, dia akan dapat lari daripada jalan yang jam. Contohnya, ha, ini tak pernah ini. Dalam buku ini kami kemukakan kepada pembaca separa ilmu hak ilmu dahab hanyalah. Ambar saja yang mentaufik ini tak pernah kita baca. Jadi kita pergi kepada yang pertama untuk soalan bab tu. Bahagian pertama rukun iman. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Amana Rasulu bima unzila ilayhi mir rabbih wal mu'minun. Qul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La furriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'nā wa aṭa'nā wa farranā ila maksudnya Rasulullah SAW telah beriman kepada barang yang diturunkan kepadanya daripada Tuhan demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah malaikat-malaikat kitab-kitab dan rasul-rasulnya yakni mereka berkata kami tidak membezakan di antara suara pun yani dengar yang lain daripada rasul-rasul dan mereka berkata kami dengar dan kami taati yakni mereka berdoa ampunilah kami ya Allah ya Tuhan kami ya Tuhan kami dan kepada engkaulah tempat kami kembali ayat ni dijadikan sebagai mukadimah oleh guru kita iaitu penulis kita ni amanar rasul nak cerita bahawa Nabi SAW alaihi ni dia beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ha. Demikian pula orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang yang dipilih oleh Allah iaitu para sahabat dan sebagainya. Dan dia beriman dan menurut riwayat, menur dan satu hadis lain Nabi sebut barang siapa yang membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah iaitu ayat Al-Rasulu bima untila ilaihi min rabbih dengan ayat seterusnya iaitu Laa yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ha, cukup bagi dia pada malam tu Allah Taala jaga. Jadi kita ni tak jenis malas baca Quran, bukan kita lah, sayalah. Ha, jadi baca ayat Al-Ma'un Rasul dengan laa yukallifullahu nafsan illa wus'aha tu. Dua ayat ni baca. Allah Taala sebut dan Nabi sebut dalam satu hadis. Allah Taala akan jaga itu. Ha, ah tu. Dan firmanNya lagi, ya ayyuhallazina amanu Amanuillahirosalih, dan Kitab yang diturunkan kepadanya, dan Kitab yang diturunkan dari dada, dan siapa yang beriman kepada Allah dan malaikat-Nya dan kitab-Nya dan Rasul-Nya, dan hari yang akan datang, maka dia akan tertipu, maka dia akan tertipu, maka orang yang beriman tetapi lah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya Bara siapa yang kufur kepada Allah Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya Dan hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh jauhnya Jadi kita tengok lagi firman Allah ha. Ayat Allah dalam surah Surah Al-Baqarah, ayat 177 A'udzubillah minasyakonilmatim Laysa al-birra an tuwalju wujuhakum qibala al-masyriqi wal-maghribi walakinnal birra walakinna walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal malaikati wal malaikati wal malaikati wal kitabi wan-nabiy ila akhir ayamin bukanna arah timur dan barat itu suatu kebaikan akan tetapi yang bakti itu ialah mereka yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab dan para nabi. Kita baca eh? Dalam hadis Ibri yang masyhur ada Jibril radhiyallahu anhu, Jibril alaihi salam. Yang masyhur iaitu ketika ia datang kepada Nabi SAW dalam rupa seorang Arab Badwi menanyakan kepada Rasulullah SAW Mengenai al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Baginda bersabda mengenai al-Islam, "Antu minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu qadri khairihi wa sharrihi." Rasulullah al wa Muslim. Al-Islam al ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab kitabnya rasul rasulnya dan hari kemudian dan engkau beriman kepada qada' kepada qadar. Baik dan jahat Enam perkara itulah yang dikatakan rukun iman Dan dialah yang as yang menjadi asas Dengan enam rukun inilah diutuskan oleh Rasul dan kita kita daripada lagi Keimanan seseorang tidak akan sempurna Melainkan setelah ia beriman dengan semua yang disebutkan itu Mengikut cara yang diterangkan oleh Allah dan sunnah Nabi SAW Barang siapa mengingkari sesuatu daripadanya sudah tentu ia terkeluar daripada lingkungan Al-Islam Dan termasuklah ke dalam golongan orang-orang yang kafir Jadi kita baca Ini kalau baca kitab Tauhid ni Dia bukan tuan-tuan saja mengantuk Saya pun mengantuk keluar. Jadi dia sebut di sini tuan-tuan Asas keimanan ni Iaitu Kalau kita tengokkan ayat pertama itu Rasulullah SAW telah beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Jadi apa yang diterungkan oleh Allah Nabi beriman Jadi kita yang ikut Nabi ni ha, Kita ni ikut Nabi Kena ikut apa yang Nabi buat ni Sebab itu disebut dalam satu ayat lagi Apa-apa yang Nabi buat ikut Apa-apa yang Nabi tinggalkan tinggal tak ikut lah. jadi kita lagi ni kena study apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Aa, disebut di sini Nabi ni dia beriman dengan semua apa nama ni semua yang beriman kepada Allah pertama sekali beriman kepada Allah ha, itu nombor satu sebab itu kita sebut la ilah illallah beriman kepada Allah ni. itu yang nombor satu ni. sebab itu kalimah yang paling besar nilai ni, ni, dia Allahu Akbar Japan la ilaha illallah. Ah ha, tinggi ni la nampak macam biasa je tapi tinggi bagi orang tu dia rasa biasa je tapi tinggi sebut la ilaha illallah. Beriman, ha, beriman kepada malaikat. malaikat ni tuan-tuan beriman pada malaikat ni malaikat ni barang nampak. Tak nampak tapi yakin. Sebagai contoh yakin ada adanya malaikat benar. Malaikat Ha ini malaikat rakib dengan atid. Malaikat rakib ni dengan atid ni, dia dua malaikat. Rakib catat kebaikan. Atid catat keburukan. Antara dua ni tertua dia malaikat rakib. Ha, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu riwayat, apabila malaikat atid nak catat kejahatan umat Nabi ni, dia akan rujuk kepada malaikat rakib. Boleh catat ke? Nabi rakib kata tunggu dulu, dia buat sepuluh dia buat satu kebaikan Sebab umat Nabi SAW Buat satu kebaikan Ganda sepuluh ha, Terlebihnya kita ha, Buat kebaikan ha, Jadi ha, untung kita Umat Nabi Muhammad SAW Buat satu kebaikan ganda sepuluh ha, tu. Jadi malaikat rakib kata Tunggu dia buat Satu kebaikan Sepuluh satu. Ha, Contohnya itu kena matematik lah tapi nak bagi tahu lebihnya umat Nabi Sallallahu Alaihi Sebab tu kita kena tahu kelebihan-kelebihan yang telah ditetapkan. Contohnya selawat pada Nabi. Selawat pada Nabi dia kata Allah, Allah, Allah, Allah banyak ada seorang guru dia kata orang tak ada selawat banyak supaya dapat hantu. Tapi sebelum nak ada nak menikah. Ya? Ha. Ha. Kan selawat selawat selawat tak kahwin. Ha itu contohlah. Bila sini Nampaknya macam ramai nak berhenti ya? Haa Astaga <gülüyor> Tapi nak tahu lah Kau-kau Kau ada semangat baru Malau lah Suka kongvel ni kan, Suka kongvel ya? ha, lah <gülüyor> Astaga Allah ni Kau boleh pergi pada Suka kongvel ya? ha. Jadi beriman pada malaikat Malaikat muka nakki ha. Malaikat roh Adoh, Contoh Kitab-kitab Kitab-kitab ha, yang tu dah didurung Kat Ali Amba. Banyak Ha, Rasul-rasulnya ha, Jadi Kami tidak membezakan Di antara seorang pun Jadi dia kata sini Mereka berkata Kami dengar dan kami taati, hati Haa kita tengok Kami dengar Dan kami taati Itu asas Sebab itu kita lihat Para sahabat Nabi SAW Mereka ni apabila Beriman dengan Nabi Beriman dengan Allah tuan, -tuan kita tengok contoh Bilal Darabah Macam mana Bilal Darabah ni hamba tuan-tuan Kalau kira tak lah, hamba ni, dia, dia nak pada banyak benda lah, dia, dia tak cukup lah. dia tak cukup banyak benda ha, dia perlu kepada bantuan, ketua dia tapi apabila dia beriman kepada Allah dan Rasul, dia jaga Islam dia tu sehingga dia diseksa diseksa menurut mayat, dia letak batu atas tubuh dia, dan dia sebut ahak, ahak, aha. ha, kita ini anak kita sebut tu ahak, ayahak Nah, Ayah hak nak apa tak sebenarnya suku Kita pula Geru anak pula bangunlah, lah bangun, bangun sekolah Suruh anak pergi sekolah bangun Ayah hak nak apa lah dia tak bangun pun Anak nak sekolah hari ni Ada kata Tapi bukan di sini lah tempat lain Okey Jadi di samping tu pula doa kepada Allah Dia kata situ ampunilah kami Yang abang Kepada engkau ke, lah tempat kami kembali Tengok, Asas tu kita ni kena minta ampun kepada Allah hari-hari kena minta ampun kepada Allah wudhu ni asbab ibladuk kata Allah ha jadi asalnya di situ disebut lagi dia kata dalam nabi ditanya oleh malaikat jibril berkaitan dengan al-islam jadi nabi kata al-islam ialah engkau beriman kepada Allah asas Islam ni beriman kepada Allah para malaikat kitab-kitabnya rasul-rasulnya dah. Ya? Jadi ada riwayat kata tuan-tuan. Abu Jahal ni bukan tak tahu. Abu Jahal radhiyallahu alaihi. Abu Jahal ni digelar pada zaman dia tu sebagai abal hakam. Abal hakam ni pada hari ni, orang bodoh eh? Orang bodoh dia tahu tentang kebenaran Islam tapi dia degi ha, dia degi ha, ada orang dia tahu kebenaran Islam tapi dia degi Jadi siapa Abu Jahal? dia tak mau mengalah sebab tu pernah berlaku dalam satu dua ayat dia kata Abu, Abu Jahar dengan pengikut-pengikutnya dia suka dengar Nabi baca Quran dia suka dengar Nabi baca Quran lepas tu dia besar kepada dia jangan dengar Muhammad baca Quran tapi malam-malam dia pergi dengar Nabi baca Quran tiba-tiba belangga kepala ha, belangga kepala ish mu datang juga mu jangan datang datang. juga ha, jadi nak nak dengar ha, sebab tu hari ni kau orang takut Islam tu baik ha, Dari kita orang Islam ni Lebih-lebih lagi kita tahu Islam tu Mahal baik ha, Jangan kita yang dah masuk Islam ni Ya Islam ni tak nak tinggalkan Islam ha, Sebab apa Kita kata situ beriman kepada Allah Beriman kepada Allah ni Tuan-tuan bukan beriman sikit-sikit Beriman seluruhnya ha, Jangan beriman ambil Orang ini, dalam ni Dalam buat nikah kahwin ambil Islam ha, Nikah kahwin ambil Islam Aku pesaka pun tak nak ambil lah ni Haa Nekah tu ni masjid Masjid tu kan Ada yang sembahit Kawir kat Ka'bah tu Tapi buat undang-undang tak nak ambil Sedangkan undang-undang tu dia berapa Macam kita beli kereta boleh lah ha? Beli kereta Proton kat tu kan Haa oh. Tapi ada ke kan orang negi Dia beli kereta proton tu call dia Beli kereta perotong Lepas tu not Maksud-maksudisi Dengan buat-habis kurang Ada air-air lagi yang beli perotong Letak lambat maksud Mana boleh Suka dia orang Haa Jadi kita Haa Nabi kata Engkau beriman kepada Allah Jadi beriman kepada Allah ni luar Semua sekali Haa Nanti kita akan Dalam lagi lah Para malaikat Tugas-tugas malaikat ha, apa dia Haa eh, Kitab-kitab Allah Daripada kitab Allah Ada empat yang wajib kita percaya Yaitu tu kitab apa Tawrah Zabur Injil dan Al-Quran ah, Taurah ni yang betul-betul Taurah kan? Yang ada ini Taurah ni ada yang telah dimodified Yang dipanggil sebagai Old Testament Begitu juga dengan Injil Yang dipanggil sebagai New Testament Jadi rosu-rosu hari kemudian Hari kemudian ni ayat akhirat Jadi, 6 perkawin tu lah okay. Kita baca Ini beriman kepada Allah dia baca buku ni tuan, -tuan. Ada ketika ni saya baca Ada ketika tak baca Tuan-tuan so, boleh balik baca rumah lah Beriman kepada Allah Azza wajalla Jalla Ertinya Berintiqad Berintiqad Dengan tegasnya Bahawa Allah ialah roh Roh ni Tuhan Yang memiliki dan menciptakan segala-galanya ha, Jadi kita ni milik Allah ha, Kita ni ha, Jangan kita duduk gong sangat Gong ni something eh. <tuh> Budak apa memutuskan laju tu Kita pula kan dia tanya dia Nak, Kamu ni milik siapa? <tuh> so, waktu Nabi SAW Kalau dia berda'wah pada sahabat dia pegang pegang Kita ni anak tak pegang Mua anak tak pegang Tidak Mua anak pegang Anak tu tak pegang, masa kecil pegang kan Masa besar kena pegang Nabi dia orang pegang Tanya Mu'az bin Jabal Mu'az bin Jabal Nabi begal Nabi Besar Nabi Besar dah benar-benar siap daripada Rahmah Contohnya ayat yang selalu kita baca Tuan-Bah Abis Nabi Al-Zikriqah Masyukriqah waktu sendiri ibadatik Ayat tu Nabi Besar orang siap pada Mu'az bin Jabal Nabi Besar Mu'az bin Jabal Dia panggil Tachi ya? tak lah saya Nabi saya ni ada masalah Kalau dia cakap angry Baya mana cakap Melayu <laughs> Sombok tu Ustaz <laughs> Sombong, Baru pandang dia boleh ke patuh tu tengok, tengok sekal kawan-kawan nak jik. Tengok saya pula acara, mula-mula matriks tu acara renang, tukar ha, tukar acara McMintone stop ya Allah macam kita hampir siang kita hampir ke McMintone tak tahu sekal kawan-kawan oh maaf, perempuan saya air ha, pula lebih-lebih kita tuan baca kitab ni bila malam nak lagi ha. jadi sebab itu saya dengar apa yang orang puji dia Allah Ta'ala puji saya Kalimah Samit Allah Halimah Hamidah tu Pujian kepada Allah kau Jadi sahabat kata Allah Ya Allah kau Nak Allah untung je, Ya Allah Ta'ala puji kau dalam Saya nampak kejawab apa Sebenarnya hakikatnya Allah Ta'ala puji diri dia sendiri Sebab aku ni milik Allah ha, Apa yang ada pada aku ni Semua milik Allah Kalau milik kita Kalau tak nak dua kita ha, Kalau milik kita ha, Milik Allah Jangan kita duas esyuk Taki kita pilih Allah Taringan kita Allah Ta'ala pergi pinjam Pinjam tanpa bayar pinjam Allah. Pinjam lah Dan nanti Allah Ta'ala akan tanya Di akhirat kelak Beberapa soalan Antara Allah Ta'ala akan tanya Kemana kamu habiskan umurmu? Allah Ta'ala tak tanya Kamu ambil umur daripada mana? Sebab umur tu Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala tanya Umur muhabis ke mana? Takkan dia jawab dengan Allah Padang-kadang bolak Ammu uh, aku habis yang boleh ya ammu. TPN, tengok SPM, macam tu. Tengok, tengok Italilah. Uh, ha tapi ammu tapi uh, hantar Allah Taala tanya, mu ambil daripada mana itu? Dan apa habis ke mana hantar Muhammad Taala tanya. Ha uh, yang tu berat sikit tu. Gaul muda pula Allah Taala tanya, ummu mu utul majid mau buat apa? Sebab itu Allah Taala sayang pada orang muda yang apa nama ni? Yang sentiasa apa Pernah ingat pada Allah Maknanya beribadat pada Allah Sebab itu, tak ramai orang muda Sikit, ia muda Tapi kalau tengok bola Rambai orang muda lah Haa, tak apalah tu Biasa tu tak Eh, maka tu Negeri Sembilan lah lah Tahu tak? Tahu, tak tahu oh. saya tengok Macam orang ni kan? Kenapa tak bola, Ada sembilan hajat kan? Ada orang tanya Ustaz Apakah hukumnya Binta Doa Supaya Negeri Sembilan Juara kepada sepak anu ha, dulu kan? Saya tak tahu dia dekat Haa tapi dia ajak makan, makan eh? dia mencipta segala-galanya, segala-galanya Allah tak alat punya ha. sebab tu orang yang hebat, orang tuan dia tengok pokok tu, ha. Allah tak alat punya ha. dia lah Tuhan yang berhak diibadakan dengan ikhlas seperti melakukan ibadat solat ha. kata Allah, wasul kata Allah doa kepada Allah, jangan doa kepada yang lain, haram syirik kalau pergi ke kubur, doa ah ha, pergi ke tempat-tempat lain doa ah ha, jangan pergi minta tangkal azimat dengan apa-apapun itu bomoh orang yang pergi jumpa tu bomoh kalau dia yakin 40 hari ibadat solat dia tidak diterima oleh Allah percaya ha, kepada bomoh tu bomoh kata dusta kan ada juga orang kita ni percaya kepada Tok bomoh Allah bomoh pakat kaliah janganlah sudah apa kata percaya kepada bomoh bomoh kata dusta kan mengharapkan rahmatnya rahmat Allah rahmat, rahmat, takut kepada azabnya alai isu ini ada dalam guru disebut ni kata Ustaz hari ni lama orang tak takut pada Allah nak lambat pakaian tak takut dekat Allah selagi kita ni kalau ada takut pada Allah cukup dah ha sebab takut ni seperti mana pernah berlaku pada zaman bani pada zaman ni apa bani Israil seorang lelaki seorang lelaki dia baik dengan anak-anak dia tuan baik kerja, comel beri makan anak bini dia tapi dia ibadah kata-kata tak buat baik dengan Allah tak semayang, tak sotak ni jahat. dia jahat dengan Allah kan? dan bila dia nak mati dia pesan kepada anak dia supaya bila dia mati nanti mayak dia ni bakar, bakar bukan takkan bakar potong bakar bakar ke bakar? bakar faham betul sebab saya ni orang baik, takkan faham tak? Tuan Tak Fahazir, tujuh mohon jauh singgir. Astaghfirullahaladzim. <SILENCIO> ha, dia bakar. Jadi bakar, tujuh-tu, jebu ni, dia suruh buat ke merata-rata. Dia kurang macam susi pun ni, kan? Tapi, buat dalam sungai, dalam laut, dalam hutan. Supaya apa? Supaya merata lah, dia. Ah, sebab dan apabila dia mati, Allah Ta'ala hajarkan dia. Sebab Allah Ta'ala mudah je semua ni. Allah Ta'ala tanya dia, sebab apa pun suruhan dia buat, kita. Dia kata aku takut kepada ya Allah. Aku takut malu takut nak berjumpa dengan sebab aku ni jahat Jadi dia sebab takut dia tak takut tu sebenarnya ada persamaan takut tu tau tak dah. Ha rasa takut pada Allah, rasa malu pada Allah, ha tau dak dah. Isu ni takut, tak rasa takut pada Allah. Rasa seram. Ha, lawang lawan Allah. Tak apalah. Ha zakat dapat 250. Tu pun mula duit tu. Eh, seratus ke duit? Seratus? Terus seratus, Allah seseorang. Budak uri tu, kaya lah. Tapi <gulai> ah. ada orang tanya, ustaz, macam mana duit tu? Ada ulama kata, sebenarnya duit ni tak tuan? Apabila beri pada kerajaan, tak kira lah kerajaan apa Pada zaman dulu, ada baik Tumal. Baik Tumal ni, dia tempat filter duit kan? Eh. Sumber apa dapat? Dia filter. Nak bagi contoh mudah, hair on cow boleh jadi bersih. Singapura, Air berdua berdua Air air masih berdua Jadi air minum Di Singapura Kita tak ada lah Sebab kita, kita air banyak ha, Jadi duit Ini duit apa tu sumber tu ha, Diberi pada kerajaan Kerajaan letak dalam satu tabung ha, Tabung apa-apa Kalau dikajak Islam Baitu emak ha, Letak dalam baitu emak Lepas tu, Nak bagi kau nak bagi ha, Nak bagi ke surau ke. Ha. Nak bagi account ke Sejuk kan Sejuk tak Nampak macam menggigil Minggu, <laughs> Minggu depan nak buat baju sejuk Iskiranya nak pergi mana pun nak buat baju sejuk nak pergi Suraj Nampak macam nak pergi gunung kata. Aduh, Contoh je lah duit tu. Tapi ada orang dia tahu, Saya tak nak cakap banyak lepas tu Banyak lagi isu lain tu, Aduh, kan? Macam beginilah Kalau kita kerja buat umur orang Kita buat umur orang tu Kerja jadi jual balis Siap-siap umur dia pun bagi upah kepada kita Ini upah setah tak apa muhayim tak mau ambil babun jawab api dia nak jual api tu kerja dia ha tapi sebenarnya sebelum kita tahu tu kita tak buat ah lah tapi saya pun bimbah juga dekat batu sebab saya orang kerja ajam tuan tuan ha waktu tu tak tahu bajam fitih mana tahu sama ekor tuan tuan ada sama ekor saya ada 120 pokok itu Benda sama, eh 170 apa? 76 Cepat 70 Anak saudara kata, eh har, uh, Ayah dia lagi kereta laju kok Haa, yeah. ah, tak laju Cepat tu 70, lari 76 Lebih 6 <laughs> ah. Biar lari 120 <laughs> Sama <laughs> tu Astagfirullahaladzim Tapi saya bayar Saya bayar, tak mengapa ada saya Sama orang tua Malaysia yang baik Astagfirullahaladzim <laughs> <laughs> <laughs> Puji diri tu Haa uh, dan pastik patuhi takut pada azabnya azab Allah di batu kita ni kena mesti menyerah diri kepada-Nya suluh diri dan dialah Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci bersih daripada segala kekurangan ha. ini kita perlu yakinnya ha. ah jangan kita batu kita timbang takut adat gaul lah, dan tolak undang-undang hamba ni takut di mari ej ada orang sini dia samping dia kata tak sesuai dalam learning kata dia tak ada betul sesuai eh dan Allah, Allah itu sesuai bila-bila masa -bila sebab Allah taala yang cipta manusia. Beriman kepada Allah mengandungi tiga bahagian tauhid iaitu tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyyah dan tauhid asma sifat. Pengertian beriman kepada ketiga-tiga bahagian tauhid ini itu ialah beriktikad dengan kesaan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya, uluhiyyah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Dan nama-nama ni yang mula. Nanti kita akan tengok satu-satu Seseorang hamba tidak menjadi muhmin. Sehingga ia intiqa. Intiqa ni yakin. Caya. Bahawa Allah adalah Tuhan. Penggela. Dan pengurus bagi segala sesuatu. Bukan yang lain. Jadi kita ni kan kita sebut je kan. Al-Qurhuwam Wallahu Ahad. Allahu Assamad. Assamad tuan-tuan maksudnya. engkaulah tempat aku bergantung. Al-surah ni dozal sekali ya tuan dalam suratul ikhlas Ana ah, nak bagi tahu menurut seorang doktor di UKM dulu dia kata Allah Taala nak bagi tahu betapa ikhlasnya. Allah Taala nak bagi tahu bahawa dia itu asal. Sebab itu surah ni biasanya diambil nama ada lalu. Contohnya suratul al-Baqarah ada cerita tentang lembu betina. Tapi dalam suratul ikhlas tak ada perbincangan ikhlas tapi Allah Taala sebut nama surah tu, Suratul ikhlas nak cerita kata ulama ni dia kata orang alif ni kata sebab Allah Taala nak cerita betapa ikhlasnya dia beri tahu pada hamba-hambanya yang ia tu pesel. Ha, Allah ha lepas tu. Allah Subhanahu. Ha kita kena banyak baca kul huwallahu ahad untuk jadi pendidik diri. Sebab itu aa, menurut satu cerita tu kenali dia selalu berzikir dengan kul huwallahu ahad. Tu kenali. Tu kenali ni seorang ulama eh uh, seorang orang walidullah dari negara dari negeri kelantan. Ha uh, negeri kelantan. Kenali. Kelantan famous ah. Peragaia. Datuk tahu <tuk <tuk Itu pun tak tahu Dahur juga. Galas. Kenali. Toknali dia tu juga uh, hebat dia. Uh, dia ni ada ada ramai kata dia belajar ni di dengar, belajar dia tak apa uh, dia tak bawa buku, tak ada buku. Kata ya, tuan-tuan, ha? Haa, tuan ni Dia tuan-tuan, tak kenali lah Dia dia tak Dia, tak ada buku Dia miskin tu tuan ni, dia beli buku Dia baca-baca-baca, dia jual Haa, tuan-tuan kenali, dia orang miskin Budak-anak-anak kita sekarang Buku kakak dia tak ada dah, dah Saya tak katakan anak lain, anak lah. saya Haa, buku kakak dia tak nak Haa, beli buku baru Haa Mungkin, kata mungkin lepas ke Tuan-tuan sekarang pun Alhamdulillah Mudok Buku banyak Haa tuan ni dia Ada iwayat kata Ada cerita kata dia Dia banyak khirmat pada Tuan Guru dia Sebelum kuliah bermula Dia berubah hari Dalam kepaya Dal Dalam kolah ha, Sambil-sambil tu Lalu satu hari tu Tuan Guru dia datang Tegu Guru dia datang Dia pula ajar pada anak-anak Bagi anak-anak atas berasal Sedangkan dia kerja Dia khirmat pada Guru Haa sebab kita jangan tengok abang, Allah Allah luar Macam rasa kuliah, dia duduk luar, dia dengar tak dengar Kuliah tu ada kelebihan seperti itu Macam anak-anak kita lah Kita tengok dia, dia study pada Ada juga budak-budak dia study macam main-main Bercudek Semua kena tahu dia Bahawa ilmu itu datangnya daripada Allah Tapi tu kenalin pun Dia keramat, tu dia tak tahu Sebab tu orang jadi wali Dia tak ada cerita ke orang, dia wali kecuali wali nikah <laughs> wali niqaf ni beritahu lah Dia wali Tapi wali keramak ni Jangan ada guru label lah tu. Wah, Saya adalah wali keramak ha, kan? ha, Ada seorang guru kata Orang yang mengaku dia wali Dia terfasik ha, ha. Sebab orang oh, bersediri pun tak tahu Biasanya pahli mati orang Orang ha, mahalaf lah Itu cerita berkaitan dengan Tok Penali ha. Dia macam Imam Syafi'i juga Imam Syafi'i ni Dia Imam Syafi'i ni orang miskin lah Dia miskin Dia tak ada buku Lepas tu Dia benda segari tu Guru dia dia tulis tak ni Dia tulis dengan LU Pak peng tak tahu, ha, Lepas tu tu guru dia Imam Malik Imam Malik ni peng. Imam Malik hanya ha, boleh sebutlah satu Itu ha, kelebihan Imam Syafi'i Rasim Allah ha, Lepas tu kita ini Kena ajar pada anak murid ha, Kena pada ha, apa ni, Anak-anak kita Supaya taaf pada guru Guru di sekolah sebab antara faktor ini, kalau kita tengok Apabila sekolah-sekolah tu ada masalah disiplin Murid dengan guru, ada takut something Sebab tu, apa nama ni? Imam Syafi'i ni, dia belajar dengan Imam Malik Nak akak muka tak boleh Dia buka ketah, buku-buku tu Ada dua yang ada, lah-lahan je Takut Imam Malik tu hilang konsentrasi. Anak-anak kita kan buka-buku Tak jumpa, stop, aku surat apa? tak bersebut buku surat lalu kan di sini sepak lain ini saya jumpa dengan contoh-contoh ustaz sementara kami beli buku ustaz sebut begitu astagfirullahaladzim beli apa? Alhamdulillah beli di mana? ni, Syek beli di mana? oh, Alhamdulillah buku ni sebenarnya baru saya tahu buku universiti pelajar buku aa Budak-budak industri, baca buku ni yang menjual Jadi kat mana tadi? Eh? Memurus bagi segala sesuatu bukan yang lain Dia Tuhan yang berhak disembah. Ah ha, berhak disembah. yang lain tak berhak Sebab tu ada orang lain sembah Tuhan tu Yang lain tu tak berhak, yang sembah Yang berhak disembah hanya Allah SWT Dia lah Tuhan yang maha sempurna pada sifat-sifatnya, pada nama-nama Tidak ada yang sempurna selain daripada Allah Ketiga-tiga bahagian Tauhid itu Termasuk dalam pengertian berkhidmat kepada Allah Jadi ketiga-tiga itu rangkum sekali Tak boleh ambil satu je ha. Sebab itu orang kafir Dia dia percaya Orang kafir ni Dia percaya dengan Tauhid Luhubiyah tapi dengan Tauhid Luhubiyah dia tak percaya Haa, jadi kita akan Tauhid Luhubiyah Pengertiannya Secara ringkas dilakukan dengan tegas bahawa Allah adalah roh Tuhan punya Bagi segala sesuatu, tidak ada roh selain, tidak ada Tuhan selain Dan inilah keterangan selanjutnya Perkataan roh di, di segi bahasa memberi erti ni ini roh, Ini bahasa Arab Ertinya Tuhan, Tuhan milik dan pengurus Rumuhi Allah ke atas makhluknya bererti keesaan Allah Keesahan Allah ya. Keesahan Allah Dia kata situ keesahan Allah Pada penciptaan milik milikkannya, Dan mentahbih hidup makhluk Ayat dia ni, di segi erti dia kata Jadi, Dia percaya bahawa Allah itu Esa pada penciptaannya. Sebab tu ada orang kapir, dia percaya Tuhan itu Allah, sebab tu Abu Jahan, sebut nama Tuhan Allah sebab tu saya dah baca dulu kaum Yahudi pun doa pada Quran Bader. Doa pada Allah juga. Apa jahat dia? Ha. Tauhid rububiyah merupakan pengakuan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mencipta. Haa, dia percaya bahawa Allah Taala Sahaja yang mencipta, memiliki, menghidup, memati, memberi manfaat, memberi mubarak, memperkenankan doa ketika kesusahan hamba. Berkuasa penuh terhadap mereka, menguniaikan sesuatu dan menarik sesuatu daripada mereka kepunyaan Allah segala urusan makhluk dan segala titah perintah firman Allah alalahul khair walhamd tadaraka Allah, <tuh> Allah> Wal rabbul alamin ingatlah kepunyaan Allah sajalah segala makhluk dan segala titah perintah maha berkat Allah Tuhan sekalian alam termasuk dalam bahagian ini juga beriman kepada kudrat Allah kudrat ni maksud apa kuasa Iaitu meyakini bahawa tiap-tiap sesuatu yang berlaku tidak keluar Tidak terkeluar daripada kudrat dan iradah Allah Iradah ini pengetahuan Dengan perkataan lain, taufik bahagian ini memberi erti Bahawa mengakui bahawa Allah adalah pencipta mutlak bagi alam ini Dalam mengurus, menambah, mengurang, hidup, mati dan lain-lain tanpa diskutui Oleh yang lain dalam hal tersebut jadi kita yakin mengenai taufi bahagian ini Al Quran Al-Karim telah menerangkan sejelas-jelasnya boleh dikatakan tiap-tiap surah Al Quran menyembuh atau sekurang kurangnya yang kepada taufi ini. Jadi masukin di sini dengan jelas bahawa yakin kepada Allah ni tuan milik pengurus. Jadi kita ni hamba. Nah, istilah yang nak diketahui di sini hamba itu tuan pengurus. Kita ni hamba Hamba Allah Sebab tu kita kan selalu sebut Hamba Allah Kalau dia rumah Sebut hamba Allah Dia rumah Hamba Allah Dia rumah sepuluh inggit nama Muhammad Musin. tu Ada kenal sahabat Sepatutnya dia rumah seinggit Tulih kita Muhammad Musim bin Abdul Zan Dia rumah seinggit Pakai kereta Dia ada Kalau dia ada sehantul Hamba Allah Kalau betul bagi Nabi Allah. Ha. Sebenarnya dia umur ya, tuan-tuan. Ha, tu, hak manusia ni ada berapa? Hak manusia betul. ada ha. ulama kata hak manusia ni tak silap saya tiga Yang pertama yang ada makan, makan mak masuk itu, masuk dalam. Ha. Pak duduk di tangga tu pun tu hak dia lagi. Sepatah jauh orang ambil makan tiba-tiba mutot, dia ni pakai. Masuk tu hak dia. Yang kedua, hak dia ada pakai, dia ada pakai. Kita pun takut juga Kita pakai tiba-tiba ha, Ada ustaz-ustaz tu kata, Ngeri ni Takut-takut Pakaian yang kita pakai ni Adalah pakaian yang Paling akhir kita pakai Takut-takut Bukan kita yang buka Pakaian kita ni Orang yang mandi kan jenazah kita Buka pakaian kita Allah Gerung juga lah Patut-takut kita nak Pakai luar pendek ha, Takut-takut luar no pendek tu Pakaian yang kita Yang tak akhir Main bola Result je Pakaian no luar pendek Allah no. Simpanlah lah. mai simpan pakai lor pendek ha. Ini orang muda lah. ha. mai puksa pakai lor pendek ha. ha. Tadi saya baca satu ni. Macam Di pakaian ni pun Abang tu kena jaga Pakai isteri dan anak-anak Takut kita ni jadi dayus Dayus ni tuan-tuan Ada orang ingat ke dayus ni Apabila gitu-gitu je Tapi dayus ni juga Apabila anak perempuan tak tentu aurat isteri tak tentu aurat Allah melihat eh, keindahan ataupun kecantikan isteri ada ha, ke ni plek isteri dia tak tentu aurat dia suka tadi suka tengok isteri dia tak tentu aurat ha, itu gentleman eh? baik ha, bukan jeng ni makan baik itu so, kita dah ustaz dah kalau baru tahu Bawa tahu alhamdulillah Bawa tahu terus ha, terus bagi tahu Ha, Sebab itu kita ni kalau nak dapat menantu perempuan ha, Kita, kita tahu lah benda menantu kita tu Tutup lah aurat Supaya apa? Supaya anak aku selamat lah, Kita ni Ada orang bagi aurat ni macam biasa je Tapi sekarang ni Alhamdulillah lah Tapi isu baru sekarang ni pakai tudung Tudung sepik pula Tudung kecil Sepik je tudung ha, Tudung pun fikir juga Haa Ha, dia pakai baju feet, tuduh feet, seluar feet Maksudnya dia kata, Tuan Orang ada Ustaz Kalau Ustaz tu tu anak-anak acak-acak, dia kata, Ustaz ni kata <laughs> Mana? Dia kata, begitu ke Ustaz ha, Oh, Ustaz ni, Ustaz lain <laughs> ha, Jadi, Ustaz <laughs> <laughs> ha, ni Jadi, dalam kita Kita pastikan anak istri kita Pakai-pakaian menepati. Sebab dianggap dayus Dayus ni, Tuan Orang Tak baru surga Surga ini telah dibaui Beberapa ratus tahun Ada orang yang kata 500 tahun dah 500 tahun perjalanan tu dah baru dah surga Tapi ni tak baru surga Allah, khabar, khabar. Takut je tu lah. ha, Sebab tu kita kena apa Berhati-hati ha, Anak perempuan kita Suruh dia pakai lelok Pakai pakaian lelok Tuan-tuan lah eh? tak pergi mana lah Kita mesti lepas tengah hari. Ha, memang juga takut Tuan-tuan nak pergi Pakas hati ke Dekat <laughs> mana sahaja? Dia eh, tak boleh baca banyak sangat ha, Jika baca banyak Kami dia nak habis buku <laughs> Muka suara apa tu? Ayat ni? Ayat ni? Muka suara dulu lah kan? Muka suara Ah, habun sedekah. Ada apa? Oh Dua. Ah, ha, satu lagi. Astagfirullahalazim. Yang pertama tadi, yang pertama tu. Pakai, yang kedua? Oh, yang ketiga, yang kita sedekah. Ah, ha, yang kita sedekah tu hak kita sebenarnya. Ah, ha, contohnya harta kita RM1000. Ah, ha, kita sedekah rm Hak kita sebenarnya rm lah ya? Sibu tu kalau kita mati, ada 999. Kalau mati, jadi hati pesaka lah. Haa, jelas ni pun kita lah. Tapi kita ada rasa oh, banyak tu kita. kalau kita mati, jadi hak pesaka. Jadi pesaka. Haa, tuan Jadi hak kita ialah hak yang kita belanja kau tu ialah Allah. Haa, tuan-tuan Allah alam nampak tu. Saya duduk cari juga hak-hak lah Dah buka dekat jumpa. tengah yang kata, terima kasih. Kerana mengingatkan saya sebab Awal ni ada saya pergi persyarah di mana-mana dan itu ustaz cakap Tabih je, Cukain, Cukain, tak habis dia tu. Kata macam mana tak habis. Tapi dia bagi jelah bila kita bercakap ingat boleh suka kamu eh? <tuh> mau <tuh> Jadi tauhid ini adalah asas bagi tauhid bahagian lain. Kerana pencipta pemilik dan pentadbir sahajalah yang berhak dituju ke ibadah, patuh dan tunduk. Jadi kepada Allah saja kita kena patuh, tunduk, buat itu kita sebut dan sembahyang kita innasolati wa nusuki wa mahyaya Wamamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umitu dan dialah yang berhak menerima pujian alhamdulillah sebab itu antara kalimah yang Allah Taala suka ialah ucapan doa ni yang paling Allah Taala suka ucapan doa ialah alhamdulillah mulakan doa dengan alhamdulillah sebab ada riwayat kata kalau orang tu Ta tak puji Allah doa doa dia tu tak diangkat Batu kita beragak, Alhamdulillah, doa bilal alamih, hamdan yuafi, ni amah wajyukafi, kau masih ada. Doa, puji dulu allah. Ah, ha, begitu juga ada wayar kata, kalau kita nak semaya sunah hajat, istirfa dulu, istirfa dulu, ah ha, istirfa ni hebat katam. Ada wayar kata siapa yang banyak di istirfa, dia dapat apa nama ni menghalang daripada bandul. Suka contoh. Kalau dia tu sepatutnya accident tapi sebab dia banyak istirahat Allah Taala tangguhkan accident ataupun tak jadi accident. Dan macam mana Ustaz? Dan qada dia Allah Taala ganti qada tu. Itu hak Allah. yang tak boleh yang tak boleh qada uh, ni uh, mughram ni qada muallaq uh, mu dengan mughram ni yang tak berubah duanya mati je eh? mati. Mati tak berubah tapi mati tu boleh berubah tak? dulu dia kata dia tu mati tahun 2010 ha, sebab dia banyak doa mungkin jadi mati dia 2015 tapi mati tu tetap bukan tak mati sebab bila-bila cuma masalah panjang umur je. Jatuh kuda berkali, tak jadi dah. Tak mati mati ha, sebab Allah Taala menjamu dia. Ha betul. Ha, untuk supaya dia ingat kepada Allah. Oh, ajak Adi dia lah, ha, jatuh kuda. Lawan juga Allah. Tak tahu apa. Tapi kita doalah supaya dia ingat pada Allah ha, tu. Tapi ibadah dia banyak ha, Contohnya Bukan contohnya lah kan Kita ni kita bimbang Sebab tu kita Apabila tengok orang buat syiha Kita jangan kutuk dia Kita kena berdoa, al. Ya Allah selamat ya. Jangan kutuk ha, Orang buat syiha Orang Islam lah Orang-orang ha, kapir tu Orang Islam Sebab pernah berlaku dalam sejarah orang -orang, Seorang wanita Dia berzina, Dia berzina pastu dia pergi jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi dia taubat. Ah ha, ini hebatnya undang-undang Islam. Orang zina pergi jumpa Nabi supaya terima hukuman. Ah ha, dia pun pergi jumpa Nabi yang Rasulullah dia kata dia telah buat salah zina. Dah mengandung. Nabi kata, "Memang betul dak?" Dia "Nabi tahu, dak." Mak ini cara diplomasi Nabi. Nabi kata, "Balik." Balik. Balik bagi pula. Mak ini kata, "Ini dah kuat aku, dia dah pumbunglah." Ha, Nabi panggil wali dia Nabi panggil ada diwayat kata Nabi panggil abang dia, ada diwayat kata Nabi panggil ayah dia, ada diwayat kata Nabi panggil pakcik dia ha, ini Nabi suruh jaga ha, Bukan suruh buku Tak tahu kot yang ni, korang ambil Al-alil, -al -al buat sekolah harapan ni kot Tak menghalang lah kan Jadi Nabi kata Balik, balik jaga Jaga, lepas tu beranak. beranak Nabi kata tunggu, lepas beranak Selepas beranak dia pun datang dia kata menyusu dulu Menyesu dua tahun tahu. Dua tahun Menyesu dua tahun Sebab menyusu datang dia anak -anak, Dia anak-anak boleh makan sendiri tahu? Apa? Boleh makan sendiri Boleh makan, makan sendiri Barulah Nabi jatuhkan hukum Hukum rejam sampai mati Dan apabila hukum rejam sampai mati dia ada orang yang lortar batu kat dia ni uh, Ucap perkataan celaka pada dia Nabi kata Nabi panggil waktu tu tahu tak Nilai taubat wanita Yang bertawabat itu Lebih besar Lebih Hebat daripada 70 Taubat orang Madinah Ahli Madinah Dah ahli Madinah waktu tu, tu Bukanlah macam orang koroh khayat lah. Ahli Madinah waktu zaman Nabi Siapa? sahabat Nabi Maksudnya value Taubat dia tu value Value maksudnya nilai ah Value dan nilai taubat itu lebih daripada 70 Nabi Orang Madinah Jadi nak beri tahu Hebatnya apabila dilaksanakan Undang-undang ambak ha, Dan bala, selam, bala Bala pula apabila tak Buat undang-undang ambak Bala je banyak ada, ha, Bala je seperti mana Berlaku-berlaku takut Sebab kita ha kena yakin Dan ustaz Nak buat lagi mana orang tu, Dia undang-undang Islam ni Dia tak boleh buat sendiri Dia pementah nak buat entah nak buat entah nak buat kawasan rumah entah tak leh kawasan ni undang-undang Islam sini entah waktu undang-undang Islam ni tuan-tuan katakan hudud apa dia contohnya orang zina yang belum kahwin undang-undang dia 100 kali botak bila datang luak mumuz zina kita lupa dia 160 tak leh kita tak 100 aa, tapi orang ni tak ada takut aa, sebab tu takut Ha, alam. Ha. Tauhid dapat eh, tapi takut Dulu orang kotak kecil, sama-sama takut tu Dulu orang kotak kecil, tahu kotak kecil, ha. kecil. Sorry. Di sudut lain pula Pencipta yang memilik dan mentahabih sahaja Yang berhak dengan sifat-sifat yang mulia dan sempurna Yang layak dengan sifat mulia ni apa-apa halal kerana sifat-sifat ini tidak layak melainkan bagi Allah Yang menjadi Rabbul Alamin Rabbul Alamin ni Tuhan sekalian alam Jadi Tuhan, Allah ni Tuhan bukan untuk Islam saja Haa ini Rabbul Alamin Seluruh alat Haa dengar Sebab itu, baru ni ada kiraan bicara nama Allah Haa senyap Sebab Allah ni disebut Rabbul Alamin Haa di sekat tu dah lah. Dan kerana mustahil adanya sifat rububiyah dia milik bagi Tuhan yang tidak hidup, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkuasa, tidak bercakap, tidak buat apa-apa. Jadi pada sifatnya Tuhan-Tuhan perbualan berhala itu dianggap sebagai Tuhan, maka tak benar. Sebab dia tak boleh cakap. Cakap tak boleh, dengar tak boleh, melihat tak boleh. Tapi kita tengok Tuhan Allah kafir, kita jangan suka ha, kita istiqam. Sebab pernah berlaku dalam, dalam riwayat Rasulullah. Cerita berkaitan dengan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah tak silap saya Dia masuk Islam dalam maski Abdullah bin Rawahah tak silap saya Dia di, di Islam kan dia ni Sahabat dia nama Abu Baidah bin Jarrah Tak silap saya Allah SWT Tak semua saya, saya tak sebut nama sahabat ni Ada seorang sahabat ni waktu kafir dia Dia semua berhala Jadi sahabat dia sama lagi Islam Dia pergi tengok Allah oh, sahabat baik aku ni semua berhala Macam mana dia nak suruh Sahabat dia dia masuk Islam Pada suatu hari dia pergi rumah sahabat dia ni Pergi rumah sahabat, sahabat dia tak ada dia rumah Tak ada Tak ada dia pun cakap kat isteri sahabat dia Isteri dia kata tak ada Aku nak masuk juga bilik dia Isteri dia kata tak boleh Sebab ni bila suami dia beribadah, ibadat Bilik berhala lah. Dia masuk, tiba -tiba, dia pecah berhala Dia dia ketuk berhala tu sampai lembut Lepas tu dia balik. Lepas tu sahabat ni sebelum Islam ni Dia membalik rumah dia balik masa ramai dia, bertempik siapuk, posokkan bala dia haa, di ni dia pun pergi lawa dia kata sahabat baikmu datang tadi dia pun pergi cari sahabat baik dia, tak faham lah dia sampai jumpa kenapa mu Tuhan aku pun kata sahabat dia kata, Tuhan mu kata betul ke Tuhan Tuhan aku kata dia, kata, kata kalau betul Tuhan mu, mesti dia boleh melindungi diri dia ini pun tak boleh lindung diri, aku pukul dengan kapok, acul lulu Ha, sebab dia kata bituk kawan dia pun fikir betul juga tu. Akhirnya masuk Islam ha, Masuk Islam ha, Jadi ini yang berlaku pada Sayyidina Umar sebelum Islam Sayyidina Umar sebelum Islam Dia ni buat berhala Pada satu hari tu Sayyidina Umar senyum je Lepas tu, dia menangis ha, Sahabat pun tengok Kenapa kau Sayyidina Umar ada rasa kau senyum Dia rasa kau menangis Dia kata aku mengenangkan masa aku jahiyah dulu Aku buat aku, aku buat berhala daripada buah purbu Buat, buat, buat, buat Jadi siap Siap waktu rasa lapor Rasa lapor, waktu tak ada makan tau Ambil Daripada bala-bala, aku pakai hidung bala pakai hidung Pertama habis, habis Jadi bila mengenangkan itu, bodoh masa tu, dia Bila buat tu, makan Tuhan Itu, itu saya nombor lah Lepas tu, yang aku sedih berapa? Sedihnya, bila mengenangkan Dia pernah membunuh anak perempuan dia sebab cerita dia, dia guna anak-anak ni Dia sayang orang-orang anak orang -orang Yahiliyah ni dia nak anak lelaki tuan-tuan Jadi, dan dia ni suka pergi berdagang orang-orang anak ni Sebab tu kita baca in Apa ni? Li tu, ayat tu mentang, mentang-mentang berdagang Dia pergi berdagang lama tuan-tuan Sebab tu dia pergi berdagang tuan-tuan-tuan Isteri dia hamil Hamil Lepas tu isteri dia pun beranau Kalau hamil beranau, apa? Ha, beranau pada anak dapat anak perempuan Syumet Isteri dia sayang Macam mana Isteri dia kata ni Yang suruh Supaya Selina no umur ni Tak bunuh anak dia Jadi dia train anak dia jadi perempuan Jadi lelaki Jadi dia ngomong balik oh, Dapat anak lelaki Suka Atau bila anak semakin besar Bunda perempuan ni Bunda besar bentuk dia pun Dia lain-lain tengok Some tiap orang ada anak aku Laki ke buang tu ha, Ibarat kata budak awal-awal tarikan ni Aku Ampun 6 dan 7 Dia pun bawa anak dia pergi Berguru Dia beritahu orang mahu dia dia kata nak ajak anak bu Nak latih Supaya dia kuat Anak lelaki ni kena kuat ha, Jadi Dia pun pergi Anak dia nak kecil Nak buang air kecil Bila nak buang air kecil Budak biasa Nak buang air kecil Nak suruh hayam Tapi maka pun puan Ampun Marah ke. Apa tu anu saya kata dekat tuan Jadi dia pun menggali lubang, tuan-tuan. Gali lubang, gali lubang, tuan-tuan. Anda ditanya apa nak buat? Apa lubang? Ha, adalah. Sehingga gali gali gali lubang sampai dalam cukup muat untuk anak dia masuk. Sampai gali lubang tu, anak dia ni sayangnya dia lap perlu dia, tuan-tuan. perlu hayam. Akhirnya bila cukup dalam, dia suruh anak dia masuk, Dan dia baringkan anak dia, dia pun cepat-cepat timbus anak dia dengan tanah kami ada dia mengau atau tipu. Arab bila ingat waktu dia tengok. Jahatnya dia tu dia. Tapi apabila Nabi tahu Nabi, Nabi kata Allah Taala ampun dosa agama sebab waktu itu berlaku sesuatu kejadian. Nah, ha ini kesop tentang سيدنا Umar. Izinkan cukup seketika tuan-tuan. Jadi kita akan sambung kuliah kita ni minggu depan. Minggu depan dah insya Jadi kita masuk ke surat Dua lagi nak ambil tentang Allah insya jadi mudah-mudahan kata-kata Nabi berbaikkan pada saya dan bagi tuan-tuan saya minta amalah kala ada bahasa yang perkara baik saya ada. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.